Qëfarkeni që nuk besoni në Allahun, ndërko që i dërguar i ti jufton që dë besoni në Zotin tuaj, i cili tashmë ka marrë besën prej ushë, atëherë besoni, nëse jeni besimtar të vërtet. Êshtë a i që i ka zbritur robit e vetë shpaljet e qarta për t'junëzjer nga ersira në dritë, Allahu është vërtet i but dhe më shirë plot me ju.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 Kush është ai që do t'i jap vullnetarisht Allahut një huat të mirë, që ai pastaj t'ja kthejë shumëfish, veçkësaj, për atë do të ketë shpërblim fisnik, ditën që do të shoqërosh besimtarët dhe besimtarët me dritën e tyre që shkëlqen para dhe në të djathtën e tyre e do t'u thuhet lajmi i mirë sot për ju, kopshte të jenetit, në për të cilat rrjedhin lumejt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 Ajo është mirësia e Allahut që ai ja jep kujt dojë. E Allahu ka mirësi të pafund. Ska fat keqësi që godet tokën dhe ju që të mos jete shnuar në libër Leuhi Mahfuz më parë se ta krijoim atë. Kjo për Allahun është vërtet e lehtë. Këtë përcaktim e kemi bër që ju të mos dëshpëroheni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 dhe të dërguarit e tij pa e paratë me të vërtet Allahu është i fortë dhe i plot fuqishëm sigurisht ne dërguam Nuhun dhe Ibrahimin e udhuruam trashëgimtarëve të, të tyre profecin dhe librin disa syresh ishin në rrugë të drejtë kurse shumica prej tyre ishin gjuhë naqartë pabindur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 Zotron mirësi të pak u fishme